а ті мали значення почесних ознак. Щодо оздоб, що їх вживали чоловіків в масі населення, то вони зовсім невідомі. За козацьких часів, крім гудзиків, перснів, пряжок та бляшок на ремінцях та аграфів на верхній одежі, чоловічою оздобою була тільки зброя. А в наші часи чоловічі оздоби на Україні зводяться до стрічки на шиї в петельці сорочки або до шпонки, що заступає її місце, до каблучок та перснів на руках та метальових оздоб поясного ременя, що їх становлять найчастіше «мідні гудзики». Але в одної чи майже в одної з галузей українського племені, а саме у гуцулів та почасти у бойків, знаходимо ще останки таких архаїчних чоловічих оздоб, як намисто, ланцюги, аграфи, наручні тощо. Роздивімося їх, зокрема. Стрічка, застіжка, політичка, Жичка-гарасівка – це не дуже довгий, 30-50 см, шматок шовкової або вовняної, а то ще дуже часто просто бавовняної стрічки чи крайки, червоної або блакитної, у парубків та у молодих чоловіків, зеленої або навіть чорної у старих. Іноді її заступає звичайний шнурочок з барвистої вовни або з ниток, з кутасиками або з вузликами на кінцях. Шпонка, спінка, тобто запонка, трапляється найбільше в галичині, у бойків, і являє собою найчастіше два металеві кружечки, більший та менший, що сполучені влютованим до них штифтиком. Кружок меншого діаметру не оздоблений нічим, його просувають у петлю коміра сорочки. Більший кружок, зовнішній, звичайно, буває чим-небудь оздоблений. Часом це просто мідна монета. Іноді його краї загнуті і притримують вставлене туди кругленьке шкло, що під нього підкладено якийсь візерунок, вирізаний з фольги або з кольорового паперу. Нарешті найчастіше замість шкла в шпонку вставляють маленьке дзеркальце, та на другому його боці видряпують на амальгамі якийсь візерунок, підкладений знову-таки кольоровим папером або фольгою. Подібні шпонки трапляються іноді і на російській Україні, і на Волині, де вони значно бідніші. Шпонки носять не тільки чоловіки, але й жінки. З-поміж жіночих оздоб ми вже згадували про клокічки, тобто намисто з плодів рослини стафелія пінната, що, як дуже рідкий для Європи виняток, затрималося ще в ужитку і серед чоловіків на Гуцульщині. До цього намиста, крім плодових коробочок, вплітають ще й мідні гудзики, подібні до них формою. У Київському міському музеї Можна бачити дуже гарний зразок цієї оздоби з причепленими до намиста кіпарисовими хрестиками. Каблучки. Чоловіки носять цілком такі самі, як і жінки. Найбільше шлюбні. Персні. Частіше трапляються у чоловіків, ніж у жінок. Особливу оригінальність виявляє один з родів гуцульських мідних перснів. Він являє собою каблучку, середню завгробшки, а на ній зверху прироблені, звичайно, три пірамідальні малі шипи. Це наявний, хоч і дуже невинний пережиток бойового персня, що затримався ще у Хевсурів на Кавказі та являє собою зброю, з якою не слід жартувати. За козацьких часів, наслідуючи польських панів, козацька старшина починає набувати персні печатки, сегнети. Авденнику Марковича під роком 1724-м